Szabráta, Líbia. Napjainkban. A szomáliaiak nem fették el az arcukat. Beduin fejkendőikre itt nem volt szükség, mert a szél nem fújt az arcukba szilánkszerű, éles homokszemeket. A földközi tengerpartján már nem. Gugolva ültek a végtelennek tűnő víz előtt, láb, a sarkukra helyezve a tessúlyukat. A fotelekhez szokott európaiak egyetlen percet sem bírtak volna ki ilyen testtartásban és a többi szomáliai viszont órákig volt képes így maradni és várni. Idokbe egész életében várt. Az utca sarkon gugolva a kibírhatatlan hőségben, a szomáliai Baidoában, hát ha észreveszik a poros, esőt ritkán látó város nyomorában, és kap valahol pár napnyi munkát. Aztán a sivatag szélén a buszra várt, hát ha felveszik valamelyik tetejére, és a szaharán keresztül eljuthat ide, Lébiába és most, hogy eljutott, várt itt is, hogy átvigyék a tengeren. Idogbe, rabszolga volt. A mellette gugoló többi szomáliai is. A hátuk mögött katonai egyeruhás líbiaiak álltak, Kalasnyikovval a kezükben. A Tripolit és az ottani egyetlen, még működő és jövedelmező bizniszt az Európa felé tartó embercsempészetet kontrolláló klán emberei. Idogbét pár nappal korábban az éjszaka leple alatt adták el, ahogy Tripoliban ez már évek óta szokás. A líbiai főváros innen 70 kilométerre keleti irányban terült el lapos, mostanra félig meddig szétlőtt romhalmazként. Hepehupás, büdös város volt, ahol már évek óta nem vitték el a szemetet, és ahol a szennyvízvezetékek nagy része eltömődött. A házak lefolyóiból szinte mindenhol rothadó áradt. Az emberek nem használták a wc Inkább az utcán, a kapubeugrókban, vagy az elhanyagolt kertek végében könnyítettek magukon. Így kevésbé volt fertőző. Az egykori szovjet, aztán olasz barát diktátort, Moamer Katafit majdnem egy évtizedel lincselték meg az utcán, és lőttek hasba. Azóta csak rombolás és káosz jutott Lébiának. Időkbe hónapokig tartó, 6000 km kilométeres, kínkeserves út végén érkezett Ainzarába, a szórványos lövöldözésekkel régóta együtt élő tripoli délkeleti szektorába. De ezt addigra már megszokta. Már mint a lövöldözést. Hiszen nem csak Szomáliában volt polgárháború és frontvonalak, hanem útközben Eritreában, épp úgy, mint Szudánban, Csádban és Líbiában is. Végül egy olaszokat és német önkénteseket is foglalkoztató menekült táborban várt a sorára, megint csak gugolva, három hónapon keresztül. Alig volt víz. Az ágyamiben amiben aludt valójában koszos, vérfoltos pokróc volt a szabad ég alatt, a drótkerítéssel körbevett focipályán. Járványok, mocsok, Szomáliából magukkal hozott törzsi gyűlölködés, késelések, csoportosan megerőszakolt gánai nők, visító és alultáplált gyerekek. 2019 óta a polgárháborúban egymással szemben álló felek a menekülteket a laktanyák környékén tartották fogva, hogy Tripoli bombázásakor élő pajsként szolgáljanak. Júliusban például egyetlen éjszaka alatt több mint ötvenen haltak meg, amikor a Kalifa Haftar csapatait segítő egyiptomi gépek bombákat dobtak az egyik menekült táborra. De nem történt semmi. A líbiai olajért a háttérben egymással veszekedő olasz és francia kormányokat már rég nem érdekelte a Tripoli külvárosában a Tajurai katonai bázis mellett lemészárolt szudáni gyerekek sokkoló fotója. Sőt, Valójában már a világ közvéleményét sem érdekelte. Mit számít, hogy mi történik a líbiai fővárosban összesereglett 700 ezer afrikai menekültel, miközben arra várnak, hogy embercsempészek és nyugati segélyszervezetek aszisztálásával valamiképp Európába jussanak. De idogben mindent kibírt és túlélt. Ezt is. Naphosszat üres tekintettel merette a semmibe, a fejét mindig félrefordítva, mintha várna valakire. Amióta elindult Szomáliából, ugyanazt a narancssárga, újatlan atléta trikót viselte, és ugyanazt a koszos farmert. A jobb karját a lába mellett lógatta, a ballal átkarolta a térdét. Mindig így gugolt. A cipőjét csátban adta el, mert két hete nem evett, és pénz kellett neki. Azóta mezitláb járt. A talpát most már itt, a tengerparton sem vágták az éles, hullámok szaggattak kövek. Észre sem vette őket. Idogbe ezúttal is elfordította a fejét, de most nem céltalan robot tekintettel nézett üresen a semmibe, hanem a poros úton feléjük közeledő teherautót figyelte. Azon lesznek a pakisztániak. Idogbét négyszáz dollár adták el, a percekig egymásra licitáló vásárlók közül végül egy olasznak. Amikor pár nappal ezelőtt éjszaka az emberkereskedők összeszedték a menekültáborban és hátra kötött kézzel, pokrócba csavarva, húsz másik szomáliaival együtt feldobták egy teherautóra, olyan erővel küzdött, mint talán még soha. Harapva, köpködve és ordítva állt ellen, úgyhogy végül már nem csak a macsét alapjával ütötték óvatosan, hogy meg ne az értékes emberáru, hanem belevágtak a karjába. Akkor hagyta abba a harcot. Tudta, hogy ha még egyet rúg, akkor a következő csapás már élével lendül a nyaka felé. Ami most várt rá, attól nagyon félt. Korábban semmitől sem tartott, legalábbis ezt mondogatta magának, és a hat ezer kilométeres út is ezt bizonyította. Egykedvűen, céltalan várakozással pergett az élete. Az értéktelenség érzése megöli a félelmet. Most mégis a gyomrában érezte a bajt, a remegést. Afrikában persze mindenki, aki nekivág az Európába vezető útnak, tud arról, hogy ez megtörténhet vele, de valahogy mégis reméli, hogy nem pont ő végzi majd rabszolgaként. Hogy a buszsofőrök, éjszakai szállásadók, a sivatagban portyázó fegyveres bandák vagy a zsoldjuk helyett szabadrablásra rablásra engedét kapott katonák nem fogják el és adják tovább valakinek. A néha évekig tartó út során mindenki abban bízik, hogy a végén a menekült táborok őrei, a líbiai orvosok vagy a korrupt emberjogi aktivisták nem csinálnak belőlük rabszolgát. A tíz bátorból, aki valamelyik afrikai országból nekivág a Líbia felé vezető útnak, mindenki annak a hatnak akar az egyike lenni, aki életben marad és eljut a földközi tengerpartjára. Aztán, hogy így lesz, akkor abban bízik, hogy harminc ilyen szerencsésből nem épp ő lesz az az egy, aki azok után, hogy élve átverekedte magát a szaharán, végül mégis visszakerül ugyanoda, ahonnan elindult, és egy világvégi kukorica ültetvényen végzi rabszolgaként Nigériában, Burkina Faso-ban, vagy mondjuk Maliban. Hát ő nem. Idogbe nem. Aztán mégis megtörtént. De valami azért megváltozott idogbét nem Afrikába viszik vissza, a kontinens mélyére, sok ezer kilométerre az eredeti hazájától, ahogy korábban szokták, hanem a ha jelek szerint Olaszországba. Őket mind, akik itt guggolnak. Ezért várnak a tengérparton. Már hallott erről is. Volt olyan szomáliai, akivel ez megtörtént. Egy digil Idogbe városából, Baidoából. Akinek ugyanúgy, mint neki, a Mahai volt az anyanyelve. De aki hozzá hasonlóan kicsit azért beszélt olaszul is. Az ilyenek most már Európában is értékesek. A volt olasz gyarmat, dél-szomália, olaszul valamelyes beszélő feketéit ugyanis tavaly óta a nápolyi maffia a kamorra válogatja ki helyben, Lébiában. Méghozzá nyelv ismeret alapján, és vásárolja fel közülük az életerőseket. Két olasz újságíró másfél évvel ezelőtt megpróbálta feltárni a kalábriai hegyek eldugott sátorfalvaiban fogva tartott és mezőgazdasági munkára kényszerített afrikaiak bűnügyét. Leginkább azt, hogy a maffia az olasz államtól még a menekült státuszukkal járó juttatásokat és a napi díjat is felveszi helyettük. De az újságírók azóta autóbalesetben esetben meghaltak, és utánuk többé már senki sem próbálkozott. A hatóságok sem nyomoztak, mert Nápoly környékén ahol 25 százalékos a munkanélküliség, maguknak az olaszoknak is van épp elég bajuk. Két érdekelnek a nyomorult szomáliaiak. Sötét arcok jöttek. A rozsdás, golyónyomok szaggatta nyikorgó teherautóról szakállas, a fejüket kendőbe csavaró csontsovány pakisztániak szálltak le. Kávés és lisztes zsákokba gyömöszölve cipelték az életüket. Volt, akinek a vállán összehajtható kempingád is lógott. És volt, aki öt literes benzines kannában hozta magával a vizet. Hangosan köhögték fel a port, amit a Tripoliból idáig vezető úton a teherautó platóján belélegeztek. Kék kendőiket többször körbetekerték a nyakukon. Volt, akinek csak a szeme látszott ki. A véreres tekintetek az alkonyat szürkületében hófehéren világítottak. A pakisztániak a földközi tenger hullámait pásztázták, ahogy a sós víz halk morajlással. Permetett fröcskölve neki csapódott a partmenti szikláknak. Most tehát ez következik. Az utolsó megpróbáltatás. Az úszni egyáltalán nem tudó pakisztániak, akik a Himalája lankáin nőttek fel, a végtelen víztömeg erejét olyan rémülettel nézték, mintha a téren egy lövészárokból kellene kiemelkedniük, és puszta kézzel nekirontaniuk az ellenségnek. A túlerőnek de aztán, szinte a semmiből, pár száz méteres távolságban egy sziklaszért mögül lapos ponton csónak kanyarodott feléjük. Úgy nézett ki, mint egy kicsi, rövid uszály, amivel ránézésre nemhogy a hullámzó tengeren tűnt veszélyesnek a közlekedés, de már egy nyugtalanabb folyón sem lett volna tanácsos. Sötét-zöld katonai festése volt, ciril betűkkel az oldalán. Valószínűleg a szovjet időkből maradt itt, és eredetileg Katafi hadserege használhatta a folyókon ponton építésére. Az eleje félkörívesnek tűnt, és csak lassan haladt, mert a víz egyébként felcsapott volna a lapos fedélzetre. A végében, pár lépcsőfogni magasságban, parancsnoki hídról lehetett irányítani a hajót. Miközben közeledett, megérkezett egy másik teherautó is. Ezzel csak nők és gyerekek jöttek, de ebben a csoportban mindenki franciául beszélt. Ezt rögtön hallani lehetett, mert a teherautó vezetőfülkéjéből leugró két fehér férfi olasz vezény szavaira, értetlen arcot vágva, franciául próbáltak válaszolni. Idog be felismerte az egyiket. Mármint a két fekete inges olasz közül azt, aki két nappal ezelőtt megvásárolta őt Tripoliban. Adóvevő volt a kezében, műholdas telefon és gépfegyver. Avanti, Avanti! Hajtotta a nőket gyakorlott agresszivitással Rizzo, mert nem ez volt az első kör, amit Szábrátában végigcsinált. Kevés idejük maradt, ezt tudta jól. Perceken belül el kellene indulniuk, mert az olasz légierő már biztosan felfedezte őket. Amióta az olasz kormány segíteni kezdte a líbiai polgárháborúban hamúgy vesztésre álló, de a főváros nagy részét még mindig uraló Mustafa El Sarrajot, a Tripoli környéki partijőrség egyre több hajót használt. Ezért kellett a fővárostól ilyen messze eljönniük. Innen kiindulva ugyanis a menekült csomaggal még azelőtt ki lehetett térni a nemzetközi felségvizekre, hogy a parti őrség utolérte volna őket. Ritzó persze nem értette az összefüggéseket, de neki nem is ez volt a dolga. Nem értette, hogy miért nem a teljes szállítmány olaszajkú, hasznos, olcsón megvehető és dél-Olaszországban jól eladható áru. Nem értette, hogy miért kell minden hajóban egyharmadnyi, olaszul nem is beszélő pakisztáni muszlimot magukkal vinniük. Bár erről azért hallott pár dolgot Nápolyban, és azt azért sejtette, hogy a kamorra hatalmasainak az olasz politikával kötött valamiféle alkúja állhat mögötte. De hogy pontosan mi? Azt nem értette. A franciául beszélő nők és a gyerekek szerepét viszont igen. Hogy ők mire kellenek? Hát a sajtónak, és azon keresztül az egész csempész csatornát életben tartó közvéleménynek. Hogy legyen, min sírdogálniuk a hülye, bulvárlap birkáknak, amikor a vízbe fulladt vagy szándékosan vízbe dobált gyerekek felpuffadt holtestét partra veti a hullám Líbiában vagy Olaszországban. Látva a drámai fotókat jól megijednek, hülledeznek, és még többet adakoznak, mert átérzik a tragédiát, és lelkiismeret furdalásuk támad az előző esti több száz eurós vacsorájuk miatt. Így aztán még több segélyszervezet árasztja elmentő csónakokkal a líbiai olasz csempész útvonalakat, és még nehezebb lesz rendet csinálni. Folytatódhat az emberkereskedelem, szinte zavartalanul, és ennek leple alatt minden más is mert hát egyáltalán nem csak emberekről volt szó. Úgyhogy kellenek a gyerekek. Mert ha esetleg bedobálnák őket a vízbe, ahogy szokták, hogy így lassítsák le a parti őrséget, amikor a lébiaiak mégis beérik őket a nemzetközi felségvizek előtt, akkor jó jön, hogy a franciául nyiválkoló anyákat senki sem érti a -e fedélzeten azok közül, akik esetleg segíteni akarnának nekik. Mert már volt ilyen. Lázadás a hajón gyerektorpedózás közben, Rizzó így hívta, mint a gyerekek bedobálását a vízbe. De szomáliai vagy pakisztáni férfiak miért avatkoznának számukra érthetetlen nyelven óvégató gíneai nők sorsába? Ki volt ezt találva okosan? Pontosabban, ki kísérletezve? Az elmúlt években sok ezren haltak bele, ami kifejlődött a leghadékonyabb embercsempész technika. Közben az összes nő és gyerek leszállt a teherautóról, csak a súlyos faládák maradtak. A legértékesebb mai járu. Rizzót ezek miatt kísért el erre az útra személyesen Kutri Barilla, a nápolyi kisfőnök. Előtte még sosem találkoztak. Neki Barilla, az egykori olasz deszantos csak, színóre volt. Barilla úr. Aki most épp felé intett, hogy levetetheti a ládákat a teherautóról, aztán a szomáliaiak felé, hogy velük, és végül feltartotta a tenyerét a többiek irányába, hogy jelezze, először a ládák, és csak utána az emberek. Rizzó értette, és már csinálta is. Szinyóre Barilla közben lecsatolta az övéről a műholdas telefont, és a megbeszéltek szerint hívta a németeket. A Waterwatch segélyszervezet mentőhajója Líbia felségvizeinek határán Innen 22 kilométerre várt rájuk. Ha odáig eljutnak anélkül, hogy a líbiai partiőrség elfogná őket, akkor egyszerűen átpakolják az árut, mármint a ládákat és az embereket a németek kényelmes és biztonságos hajójára, és onnan már a vóter menti meg, és szállítja Európába a menekülteket. Megteszik a hátra hátralévő majdnem háromszáz kilométert, ami körülbelül fél úton van Olaszország és Líbia között de már olasz fennhatóságú sziget. Nápoly például, ahová a szomáliakat és a faládákat ezúttal vinni kellene, lampedusa még újabb 600 kilométer. Afrikából soha, de soha nem jutna el senki Európába ilyen lélekvesztő csónakokon és folyami hajókon, ezeken az ócska líbiai bárkákon, ha nem segítenének nekik a líbiai partoknál rájuk váró, és aztán őket megmentő segélyszervezetek tengerjárói ha az afrikaiak és ázsiaiak nem ezeken a német, holland és skandináv óriás hajókon tennék meg az út 90%-át. Miközben telefonált, Barilla azt figyelte, hogy ez a kis pattogó, szolgalelkű ridzó milyen hatékonyan viteti fel a hajóra a ládákat. Ami bennük van többet ér, mint az összes szomáliai szarházi, sőt, még a németek hajójánál is értékesebb. Bár könnyen lehet, hogy még az őket radarral pásztázó, olasz elfogó vadászgépeknél is. Signore Barilla pontosan tudta, hogy mi van a ládákban, de Rizzó nem. Idokbe pedig végkép nem. Ő csak cippelte őket, és nagyon nehéznek találta mindegyiket. A koporsó méretű ládákat hatan tudták csak megemelni. Amikor végre mindegyik ládát felvitték a hajóra, Fellögdösték az össze szomáliait, aztán a pakisztániakat is. Szorosan le kellett guggolniuk egymás mellé. A hajópadlóján nem volt semmi, amire ülhettek volna. Akinek volt kapucnia, az a fejére húzta. A pakisztániak újra körbetekerték a nyakuk körül a sálat, mert érezték, hogy a naplementével hideg levegő érkezik. Ilyenkor áprilisban a sirokko egyik líbiai verziója fújt errefelé, a libeccio. Néha még a lébiai partoktól több mint száz kilométerre is szaharai homokot fújt a hajózók szemébe. Nem fért fel mindenki. Rizzó már a fegyvertussal pofozta a pakisztániakat, de mégsem tudta olyan szorosan összeterelni őket, hogy mindenki felférjen. Tanácstalanul nézett a színyoréra. A nők itt maradnak, a gyerekek viszont mind kellenek, avánti! Adta ki olaszul a parancsot Kutribarilla, aki ölt már embert Líbiában és Szomáliában, aztán pár egyet Szíriában, de a legtöbbet azért otthon, Olaszországban. Hogy nyomatékot adjon a szavainak belelőtt a levegőbe, ami egyetlen pillanatra rettentő csendet okozott. Aztán, visszacsapódva a sziklákról, hirtelen megváltoztatta a ritmust és a dinamikát. A pakolást addig szótlanul néző gíneai nők, mivel olaszul nem beszéltek, most hirtelen nem értették, hogy miért tépik ki a kezükből a gyerekeiket. Sikolj, ordítás, a meggyötört anyák vérben forgó szemei, életük utolsó zsinórja, az értelem, amiért minden történt, az összes kockázat és szenvedés, a gyerekek, hiszen ők itt a cél, mert miattuk van minden a gyerekekért, hogy ők máshol nőjenek fel, és akkor most viszik, markolják és lökik fel őket a hajóra. Aki nem adja, azt ütik. A Fájeszklán kalasnyi olaszul beszélő vademberek voltak. Líbia ugyebár, Mussolini egykori büszkesége és hasonlók, meg az európai kárpitozású szalonokban éltetett fals remény, hogy Észak-Afrikában igenis lesz egyszer civilizáció. A kalasnyi brutális erővel ütötték az ellenálló nőket. Idogbe sokáig nem akart felnézni. Az arcát a csontos tértei közé temette. Csak lenne már vége, legyen már, ezt kívánta. De aztán a füle mégis meghallotta az ismert tompacsattanást, ahogy a fejet a halántéknál eléri a kemény puskatus, ahogy az eszméletvesztés küszöbén méről elhalóan felnyög az áldozat. A nők, ha ötik őket, másképpen nyögnek, mint a férfiak. Ilyen szédelgő és értelmetlen gondolatai támadtak idogbénak, miközben az ütések és gyerek sikítások egyre elviselhetetlenebb feszültségét hirtelen szétszakított egy lövés. És aztán azonnal valami sosem hallott, kelődő hang is, amiről sejtette ugyan idogbe, hogy mi lehet, mert rögtön a lövés után következett, szinte összeolvat vele. De mire felnézett? Már csak a fejbe lőtt és riadt fekete arcot látta. A halálba lévedő tekintetet és persze látta a testet eldőlni. Mintha megállna az idő, Időkben meretten figyelte a véres permetet. Az agya összetette az elszalasztott mozdulatot, magát a lövést, amit nem látott, mert akkor még a térdeibe temette az arcát, és aztán a hangot. Most meg a beleborulást a halálba, de nem tudott gondolkodni rajta, mert az Avantit kiabáló olasz férfi odébb lépett, és még egyszer lőtt. Idok be most már látta az agyvelőt is fröccsenni, ezúttal látta, amit az elő még csak hallott. És látta, ahogy az elernyedő karokból kitépik a sikító véres gyereket. Aztán eldőlt ez a test is. A gyerek arcát, a koron fekete göndörhajú kisfiújét az először lelőtt nővére spritzelte be. Húsos combok, szinte kövér két éves, az egyetlen, aki közülük ezek szerint, Valahogy eddig még nem éhezett. Csend lett. Furcsa csend, mert bár a gyerekek sírtak tovább, valahogy minden és mindenki más elhallgatott, és ez így csendnek tűnt. Az anyák némán engedték el a gyerekeiket, és lassú mozdulattal simogatták a levegőt ott, ahol az előbb még a gyerekük bőrét tapintották. Látták, hogy ők legalább felkerülnek a hajóra, ők legalább eljutnak majd valahova. Megértették gyorsan, a ciklon kellős közepén is, hogy nincs más döntés, mint ez a döntés. Itt rekedni, és majd reménykedni, hogy valahol, valamikor találkozni fognak. Egyszer. Talán évek múlva. Az ösztöneik villámgyorsan cikáztak végig a következő évtizedeken. Élni kell, élve maradni, nem pedig ma este itt, ezen a tengerparton meghalni. Avanti! Kiabálta most már sokat szorra Signore Barilla, és fellépett a hajóra. A műholdas telefont újra füléhez emelte, és csak annyit mondott angolul, hogy elindultunk. Aztán kinyomta a készüléket nehogy bemérjék valahogy.